Salaamu ala ashrahi, nabijeru, sali, nabijeru, mohammedinu, ala alihi, u sahbihi braći i poštovani sestre, kao što je naš uvodničar kazao, nastavljamo danas da se družimo. Juče smo najavili da ćemo danas govoriti, nakon što smo juče govorili o jednoj najbitnjoj stvari u čovjekovom životu, o Kur'anu. To nam je bio taj jedan, hajda kažemo, odgojni ders, Drugi ders se bio kao edukativno karakter u koji smo govorili kako čovjek da na zapadu organizira svoju porodicu. Nismo uspjeli završiti taj ders, ali šta je tu je u današnjem toku druženja, ako Bog da obraćajemo isto jedno odgojno predavanje i jedno edukativno predavanje. Prvo predavanje odgojno kojim ćemo govoriti o namazu. A ćete, u sam da veliki groj vas onaj možda u početku i pomisli da nemamo potrebu za tim ali kada počnemo govoriti ubiđen sam da ćemo se svi složiti za velikom potrebom da se govori o namazu. A drugo predavanje koji će biti, ako Bog da nakon akšama, jeste predavanje koji je edukativnog karaktera u kojim ćemo govoriti o razumijevanju prioriteta. Jedna tema koja je izuzetno velika nepoznanica našem narodu, a velika potreba je da se govori o takvim stvarima. Što se tiče prvog predavanja, vraćom, moje draga, živimo u vremenu kada su muslimani se dobro odaljili od svoje vjeri. Jedan od pokazatelja njihove udaljenosti i odvjere jeste i njihov odnos prema namazu. Pa imamo ljude koji ne skoro pa nikad, možda od Bajrama do Bajrama. I dalje za sebe tvrdili da su muslimani. Imamo one koji klanjaju samo džume namaze. Imamo neke koji klanjaju nekoliko dnevnih namaza i oni najbolji su ljudi koji klanjaju pet vakata i to je ono nešto što bi minimalno čovjek trebalo da praktikuje. Ali imamo jedan drugi moment na koji ćemo se mi možda najviše fokusirati, a to je ovi koji već klanjaju. Gdje smo mi u tom namazu? Možemo napraviti jednu prečicu pa da kažemo da li taj namaz ostavlja traga na nas? Dali smo kada zaplakali klanjajući? Ne zaplakali što ti namazu nampadni da ti je nene umrla, već da zaplaćeš zbog onoga što učiš u namazu iz straha prema Allahu, iz razmišljanja o onome što se uči. Jer vidjeli smo jučer u onom hadisu đabira da je poslanik na jednom rekjat učio pet džuzeva da je plakao toliko da mu se vrada nakvasila suzama. To je sunnet braćo moja draga, nije samo sunnet o ženti četiri žene, imamo više sunneta različiti, a isto tako je znači onaj kako se zove da čovjek pažljivo klanja nama, Vidjet ćemo kada budemo govorili i nije to dobrovoljna stvar. Zamislite kada Boži poslaniji kaže u Redostrum insan će imati od svoga namaza onoliko koliko je u namazu razmišljao o namazu. I čovjeku i ne nikako. On je u Belaju sto posto. Ali po je u težem Belaju čovjek koji se toliko već napregnu abdesti, ustao na sabah, otišao u džamiju, upalio auto, ne spava, I dođe u džamiju i klanja brzo ili klanja tako da ništa ne razmišlja o namazu. Za onoga koji klanja brzo, poslani i kaže irđafe salife inne kelem tu salivraci i klanja, nisi klanju. Poslani kaže, nisi klanju. To što si ti tu, ti nisi klanju. A za ovog drugog kaže, opet koji ne razmišlja, kaže čovjek će završiti namaz, a od namaza mu upisano samo ruš, ruha, samo desetina. Ako si klanjao, hajde da kažemo, Deset minuta namas imaš samo minutu upisano. Minut si o namazu, to je upisano. Ostalo je upisano ono što si planiruo. Jesi si planiruo opravljati auto ili šta se drugo već planiruo, to ti se i upisuje. Tu je, vraću moje draga, problem zbog kojeg ja želim da govorim o namazu. Jer ja ne sumljam uopšte jedan posto da nama ovoj populaciji koja je spremna možda doći iz drugog grada, treba govoriti da treba klanjati. I ne sunjam da među nama ima nekog koji ispušta namaze, ali iako ćemo i to malo potvrditi ako Bog da, ali o ovoj dimenziji namaza, odgojnog, i onda nam se to dešava, imamo probleme u braku, imamo probleme na poslu, zato što taj namaz ne ostavlja na nas traga nikakvog inna salate tenhanil fahša doista namaz odraća od grija čovjek završi s namazom i odmah iziđe i odmah počne ogovarati braću i počne ogovarati daje i počne lagati i počne varati i tuđe cipele krasti i tako dalje a sad klanju zašto? zato što je on samo tu formu samo tijelom ali da kažeš šta smo učili šta si učio da li si bio svjestan da stojiš pred gospodarom, onda bi to bilo. Evo, baš sinoć, preksinoć mi jedan brat pokaziva jednog super šumahera koji kako brzo čovjek klanja, znači, vallaj, ja kažem, to je samo ismijavanje sa vjerom. Da čovjek u jednom dahu može proučiti fatih, to ni Rahmetli Abdusame, donaj poznati karija, nije mogu. U jednom dahu prouči fatihu, isemi Allahu, nimena, haminda, rabina, veleke, ilhamdi, ode i dole sve, nasteđu, na sve u jednom dahu diše, čovjek ima pluća, mašal te barkevna. Znači, to je za mene smijavanje sa vjerom. Kad odeš kod svoga direktora, fino se naštimaš, namirišeš, ljubiš mu ruku, direktore, ja bi pet minuta trebao izaći, lijepo. A kada odeš pred gospodara zemlje i nebesa, jučje smo govorili o veličini naše gospodara, onda može da nakljucaš, onda možeš znači i ponašati se kako hoćeš. I zato kažem, braću moja draga, Onaj, smatram da je veoma bitno da govorimo o tematici namaza. Namaz je ibadet, subhanallah ilazim, kada ne bi bilo drugi koristi od namaza, osim da je to Allahova blagodat prema nama. Kažu ljudi, kako možeš pet puta dnevno klanjati? Kao kako ti ne dosadi. A da njemu ti kažeš kako ti pet puta danas možeš gledati serije, O, meni fino, pa meni je fino da mi je Allah dozvolio da danas pijet puta sa njim razgovaram. Što misliš da njemu neko kaže ti ćeš danas pijet puta razgovarati sa nekim tamo futbalerom, Ronaldom, Rivaldom i ostali Mesijima, on bi, a vi bi, bi na glavi otišao do njega, ne bi na nogama. A tebi gospodar dozvolio, dozvolio ti, dopustio ti, da stanješ i da sa njim razgovaraš. Boži poslanik v Fatihu naziva razgovor između tebe i Allah. Kaže, kada rob rekne Alhamdulillah, Allah mu odgovori. Subhanallah ilazim, gdje ona? ona, ona kaj, Če su tu i razgovori sa Allahom? Kažeš Alhamdulillah i Rabbil alamin. Zaustavi po sunnetu na svakom ajetu, pa čekaj odgovor od svoga gospodara u nas je konekcija tako dobra, ne imamo mi kad čekati odgovore. Znači, vraću moja draga, kada namaz ne bi imao druge odlike, osim da je to prilika da staniš, i zato sam slušao određene učenjake, kaže, zašto ljudi koji klanjaju noćni namaz su prepoznatljivi u društvu? Uđe čovjek na vrata koji klanja noćni namaz i svi pogledaju u njega, evo vidiš te možda Allah zna naš brat Hajrudin ili neko sličan njemu, da zasjačitavo znači sjelo. Zaista sam slušao učenjake, kaže, zašto? Isli kad o to mi razmišljali, kaže, Allah najbolje zna da se ljudi napajaju Allahovom svjetlošću u zadnjoj trećini noći. Ovo nisu nekakve tamo neke sufijske gatke, ali znači taj čovjek toliko provodi noćni namaz u vremenu kada uzvišeni Allah se spustio na ovo zemaljsko nebo da znači njegovo lice poprimi poseban nur, posebnu svjetlost. Stoji pred Allahom. Plači pred Allahom. Zato kažem kada namaz ne bi imao drugu odliku, osim ovi odliki, da staniš pred svoga gospoda, da se njemu požališ. Mi, nažalost, kad imamo problema, svugdje kucamo osim kod Allaha. Omer radi Allahu ta'alanu imao je običaj na sabah učiti suru Yusuf, a pogotovo bi se zaustavljao na ajetu Inne ma eškuu befi wa huzni ila Allah. Ja, kaže, svoju tugu i svoje jadi Allahu kazu im. I tako bi ponavljuju i plakuo bi. Imaš gospodara, on kada nešto želi, samo kaže budi i budi. Čovjek ne sluša, jer kod nas mora čovjek slušat. Čovjek ne sluša, požali se Allahu na svog čovjeka. Hanuma ne sluša, Allahu kazuj, Allahu dovu uputi da Allah da da se popravi. U svakom slučaju, vraću, mjeg draga, ovaj naš veliki ibadet o kojim danas govorimo, ima osobenosti, jedna od tih osobenosti jeste i to Da nama se ne može izostaviti nikad. Znači pazite sad, ovo je velika riječ, velika rečenica. Ne postoji opcija na dunjaluku u kojoj čovjek može reći e sad više ne moram klanjati. Žene imaju opciju kada su mjesečnici, ali muškarci osim da kaže da je oni u sličnom stanju kao i žena. Mimo toga nema opcije da se neklanja u avionu, u kamionu, u rovu, ima odjeću, nema odjeću, ima e, vode, nema vode, ne zna gdje je kibla, zna gdje je kibla, nema opcije, znači zapamtite ovo. Tu da li mi znamo postupiti u određenom momentu kako treba, to je pitanje koji se vraća nama i edukaciji, ali nema, zato ćete vidjeti da islamski učenjaci, to znaju braća koja su studirala, Poglavlje Fika, u poglavlju Fika, namaz je najšireji poglavlje. Zato što su tam učenjaci govorili kako će klanjati bolesni, kako se uzima tejemom, kako se uzima abdest, kako će se spajati namaz, kako će se kratiti namaz i tako dalje. Ali to je problem, evo ja ne bi, pošto se snima, valjda niće moja braća gledati, mene neki dan braća zovu iz Australije. Ja klanju Savah i tu toku Savah namaza zvrči obitel. Rekord 100 posto, ženi se djeca spržila, nešto je se desilo, ko će mu namaz uzvati? Poslje namaza opet svrči telefon kad rahmetli braća izaustravliji. Kaži še, nismo evo ošli na Roštilj, fino okrećimo, čevapiće i to, ostalo, osamdeset kilometara smo od Melburna, možemo li mi skrati spojiti namaz? V znači treba iz Australije nazva da skontaš treba spojit namaz. Znači na osnovna pitanja, tako da ja moram znati kad je košu naroštiti ili kad je košu ugoste, kad je ko kotpunici i tako dalje. U svakom slučaju vraćam moja draga, znači zapamtite od osobenosti namaza jeste da se nikada ne može izostaviti. Imaju neke olakšice kao što je olakšica Musafira da može spojiti i skratiti namaz, ali generalno pravilo je namaz se ne može ispustiti iz njegovog namaskog vremena. Nažalost mi živimo u vremenu kada je najlakša fetva i kada je najmanji grijeh izostaviti namaz. Za utakmicu, za disko, za odlazak u šetnju, zbog bilo na poslu, znači ne potruditi se uopšte, najmanji problem. Braću moja draga, ostavljanje namaza iz njegovog namaskog vremena je jedan od najvećih grijeha koji insan može počiniti. Ali nažalost mi smo odrasli u jednom podneblju gdje malo, malo nakaza, naklanjavaj nakaza, u nakazi sebe i svoj din i svoj islam i svoj iman. Ne može, braćo, moja draga, tako. Znači namaz je stroga obaveza. Kada pogledate tamo učenjake, kako su žestoke rasprave vodili, kako kazniti čovjeka koji ne klanja. Kako ga kazniti? Pa naš anefijski mesef, koji najliberalni oni kažu zatvoriti ga u zatvor, poslat mu jednog dobrog mrgu, i da ga gruha, gruha, gruha, dok ne dođe pamjeti ili dok se pokaje ili umri. Ali dobro mrgu posadka i da, ga, da mu nos razbije, tako kažu krv da poteče iz njega i kaže ili počet pamijet mutirat tu glavu ili ono što ima malo istirat mis glavi. Ali, znači, to je najliberalniji son. Ja kažem u Bosni pa mi bi znači, sve zgrade morali ispraznit i na nji, od njih zatvore napraviti. Sve bi išlo u zatvore. U svakom slučaju, na bitnost namaza, vraću moja draga, također ukazuje da je to prvo dijelo za koje će čovjek biti pitan. Prvo namaz, ništa dalje. Kaže Allah u poslani, prvo dijelo ćete odgovarati na sudnjem danu za namaz. Ako namaz valja dni, će se ostala dijela. Nevalja namaz, nijema namaza, ostalo je sve džaba. Odbij bruto odbij neto đjava radio cijelo ljeto đjava se čita život radio nema namaza ne gleda se dalje također Iako djetu nije obaveza, djete tek postaje punoljetno, kao što znate, sa onim, onaj pokazateljima punoljetstva, ali nam šerijat vjera kaže, naredite djeci već od 7. godine da klanjaju, nek se privikavaju. Kao što smo učinje spominjali, nošenje hijaba za djevojčice i tako dalje. Znači, što ukazuje na bitnost, nije došlo nigdje uvjeri, naredjujte djeci da postaju dok su malehni. Iako učenjacu rekli, treba i njih privikavati. Ali je samo tekst alavog o namazu. Također, ti neki bitni stvari, imamo mnogo toga kazati, ali evo, jučer smo imali onaj pokrešnu satnicu, pa ćemo danas pokušati da na vrijeme završimo. Allaho Poslani, kada je upitan, kaže ايُّ الْاَعْمَالِ أَحَبُوا إِلَ اللَّهُ Koje djelo je najdražije Allahom? Kaže اَسَّلَاتُ عَلَىٰ لَقْتِهَا نَمَازِ U njegovo prvo namasko vijeme. To je najdražije djelo koje čovjek može urati. Isto tako, Naमाज rekli smo to je mogućnost da razgovaraš sa gospodarom, da mu se požališ i govorim o tome i posli kada si na sećdži, tada si najbliži Allahu. U nas ljudi to je tako dole u Bosni, idu traže, tragaju mjeri, hođe koko ko klanjate radio i onda idu kod onoga koji najbrže klanja, svi kod njega idu. Zato što nisu shvatili srsa namaza. Valah i da ljudi shvate šta je namaz. Kao ona jučer asav kada ga je pogodio strelicom. On kaže da se nisam bojao za Ashabe i poslanika. Ja ne bih dozvolio da prekinim ovu suru makar umru. Tako imi mi valah da znamo slas namaza. Proklinjali bi čovjeka koji brzo klanja u smislu ostavi nas još na seždi. Ostavi nas još blizu našeg gospodara. Što nas udaljavaš od gospodara? Ali kod nas zaista je tako da ljudi gledaju koji brže hođa klanja, kod njega će klanjati raviju. Jer da i manje prođe polovremena, moraju oni zarati onaj džennet gledajući utakmice. <laughs> Također, znači namaz od njegovi odlika jeste da je to prilika da čovjek se riješi mnogih grija. U vjerodostanju na je Ših Albanija u cijenju kaže Allah uposlanik, čovjek kada stane klanjati, donesu se njegovi grijez i stavio se njemu na pleća. Sad se skonta, ali što nam neka teško tiješko namazu. E, donesu se grijesi i kaži kada god odi na ruku i kada god odi na seždu, oni spadaju sa njega, u smislu opraštaju mu se grijesi. U drugom vjerovodosljenom hadisu, kaže se, Allah poslanji kaže primjer ono koji klanja pijet vakata namaza je primjer čovjeka koji ima rijeku pored kući i svaki dan se pet puta kupa. Znam se kada imali čovjeka koji bi se danas pet puta kupo. On bi odjerao kožu, bila mu koža, ko vreća za krompire. Toliko, toliko bio čist. E, kaže Božji poslanik, primjer insana koji klanja pijet puta, je primjer tog insana. Pijet puta, kaže, i kaže Božji poslanik, da li neko kada bi imao rijeku i pijet puta se u njoj kupao, da li bi moglo se zamisliti da on ima neke prljavštine na sebi? E, tako, braću moja draga, je i sa namazom. <kuh> Zadnja oporuka Božji poslanik vi znate kada čovjek umiri, kada oporuči. Tada oporuči najbitnije stvari. Zamisli sada ti si milijardir, milioner, inshallah. I hoćeš vasit pisati, ali gotovo, već počeo mali čupa dušu. Bili ti sad počeo po Marku, po Marko kaže, znate šta, Marku odnesite tamo. Pa Markut, a ti milioner, milijardir, valja nam, gotovo ode duša. Šta tada radiš? Najkrupnije stvari. 100.000 dajte za Džaniju, 100.000 dajte, znači nemaš vremena ode. Tako Božji poslanik u zadnjih momentima oporučuje najbitnije stvari. Ode duša. Šta je rekao Božji poslanik? Esalete, esalete, namaz, namaz, o umete moj, ja umirim. Najbitnija stvar vam je u životu, namaz. Također, da pridodamo na to sve činjenicu kolika je vrijedno sklanjati u džematu. Pa Allah uposlanika alih sr.s. kaže namaz u džematu je vrjetniji klanjati nego namaz pojedinca za 25 deređa ili 27 sr. rivajetima. U drugom, jer od osnovnom hadisu, jučje smo navodili i, i prije smo navodili kako je samo taj islam lijep. Pa smo naveli neki dan hadis da Allah uposlanika alih sr.s. kaže onaj koji jesa, koji ide, koji trči, koji se trudi da pomogne hudovici i siromahu On je, kaže, a hadise u Buhari, uvijek moramo ovo ponoviti u Buhari, jer ima braće i kada čuju ovakve hadise, kažu šeh, on je malo kako je letio u zraku, onaj, malo su mu se neki onaj fajlovi pomiješali. Hadise kod imama Buhari je, čovjek, kaže, koji trči i ide, zavaže se da pomogne siromahu i hudovici, kaže, on je kao muđahid na Allahovom putu, ili kao onaj ko cijelu noć klanja, a cijeli dan posti. Subhanallah ilazim, što je ta naša vjera lijepa i jednostavna. Tamo neko negdje ratuje, gine i znate štako je biti u ratu, a neko pomaže hudovici i pomaže siromahu i njih dvojica na istom stepenu. Riječi Božji poslanika, vidim da neki gledaju kroz mene tamo u zid, ali Božji poslanik to reku. Vezano za naš namaz, kaže Allaho poslanik, onaj ko klanja u džematu, jaciju, kao da je pola noći proveo, u noćnom namazu, a još ko pridoda da je klanjao i sabah u džematu, kao da je cijelu noć proibadetio. Subhanallah. Eto, ako već ne možeš klanjati noćni namaz, ima svjetsko evropsko prvenstvo pa moraš sve te utakmice prigledat, makar od u džemat, klanjaj u džematu, sabah, jaciju, i eto je nagrada kod Allah, kod da si cijelu noć klanjao. Svakako, ovo ne znači i ne treba klanjati noćni namaz, to je nuru na nur znači svjetlost dodat na svjetlost. Također, kaže Allah besaniki ale salatu ve selam onaj ko kaže dođi u mescid hadis vjerodostan Šejh Albani zanem kaže da je vjerodostan kaže onaj ko dođi u mescid on je Allahov zair on je došo Allahu u posjetu kaže a onaj ko dođe kod nekoga u posjetu ima pravo da bude ugošćen ideš Allahu u goste. kada ideš u džemaat trebaš znati da ideš Allahu u goste U drugom rivajetu kaže Allahu poslanik također hadije se rodostojni znate da ja ne citiram hadise koji nisu rodostojni kaže kada neko dođe u džemat Allah mu se obraduje kao što se porodica čovjeka koji je odsutan obraduje njegovom povratku. Ste vidjeli kad odete negdje na kutovanje, pa hanuma i djeca sami kod kući, pa čovjek nakon 15, 20 dana ili mjesec dođe kući. Pa kako djeca lete, kako trče da ga zagrli, gdje si babo, ljube ga, hanuma je tu. E kaže Allah poslanik, tako se Allah obraduje nekom od vas. O sičušni muslimanu, možeš uraditi dijelo da ti se tvoj gospodar obraduje. I na kraju ovog nekog malo dužeg uvoda, nakon što smo govorili o argumentima vrijednosti maza, vrijednosti džemata, oprostu griha, imamo i samo za kraj težina tog griha. Rekao sam u početku da se ljudi lahko, lahko ostaviti namaz je kao, kao kihnut. Allah u poslanih kaže u irudostrum hadisu, inna bejna rađuli u obejne širki u al kufri terkusada, između čovjeka, i širka i kufra je ostavljanje namaza. U drugom hadisu kaže el innel ahde allazi na wa bainahu salata man taraka faqad kafara. Ugovori izme junasi nevjernika i namaz koga ostavi postoje nevjernik. To su riječi Božih poslanika vjerodostojne. Imaju učenjaci određeni ajde kažemo tumači njihovi hadisa, ali ja sam stava da ove hadise treba ostaviti u vakupovinjštini, ne tumači ništa. Ogovor između nas i njih je namaz. Ko ostavi, prešuje na drugu stranu. Završena stvar. Teško, braću moja draga, teški, teški hadisi gdje se spominje kufr, nevjervstvo u kontekstu ostavljanja namaza. Zato, braću moja draga, rekli smo jedan od najvećih grijeha je ostavljanje namaza. Nakon toga, braću moja draga, prelazimo na onu našu srž zbog koje smo se, ako Bog, da danas ovdje i okupile, a to je skrušenost u namazu. Kaže Allah, poslanik, alaih salatu wasalam, zapam te jedno pravilo. Skrušenost, brzina, dvije stvari koje se ne mogu nikad uspojiti. Hanuma stavila tamo krompiraču, dimi se fino, miriše sva kuća, Eveli, ako ja se najedim, niješ poslije, a Bibi klanjati. Sad će, kaže ženo, sad će na brzinu klanjati. I odi on tamo začest nakljuca, na cijelo vrijeme krompira čakom maksus da ide dim ispod njegovog nosa. I on samo konta koliko će mu djeca pojesprije nek što on dođi. Ona Bibi ne znaš šta je klanjati, njemu cijelo vrijeme krompiri pred očima. Brzina, a govorćemo ćemo i u ovom drugom momentu zauzetosti mozga, onećemo, ali brzina. Allah Pazite ovaj hadisa Laha mi sevišnjik Da se čovjek naježi Kada ga čuje Kaže Laha u poslanjik Virodostinom hadisu Čovjek će klanjati 60 godina La ilaha illa la poboža Nekih 60 godina Ali pogledajte rezultat Kaže a kod Laha mu Jedan namaz nije primljen Ima ali Ona je što je bar utakmice Makar je pregledao utakmice Makar zna golove Ovaj cijeli život klanja, a ništa mu nije primljeno. Gdje je problem? Kaže Bozhi, poslan dao nam je diagnozu. Kaže možda je kaže u potpunju ruku, ali nije u potpunju sedždu, ili možda u potpunju sedždu, nije u potpunju ruku. A mi smo svedoci tako mi Allah, dođite u naše džamije. Ja volio da to nije tako, ja vam ne govorim kao sad Da ja neko kritikujem, to je samo stvarnost. Pogledajte kako naši ljudi klanjaju. Pogledajte teravije, pogledajte bajrame, pogledajte džume, pogledajte sunnete pa ćete vidjeti kako ljudi klanjaju. Drugom asabu hadiskoj uvari muslimu kaže Bozhi poslanik koji brzo klanja, "Ercefe sallif ene kelam tu sali." Vraće, "Klanj nisi klanju, Kaže mu, "Fetva, nisi klanju, đaba klanjaš." Zato kažem, braću, moja draga, znači, brzina se ne može spojiti sa skrušenim obavljanjem namaza. Ako pogledamo, braću, moja draga, u života Allahog poslanika, i uče smo navodili hadise, vidjet kako je skrušeno klanjao njegovi, njegovi najbolji učenici. Ebu Bekr, Omer, Othman. Ebu Bekr, kada su ga tijeli za halifu, Božji poslanik, bolestan, Pa kaže Boži poslanik u bolesti, naredite Ebu Bekru da klanja. Kaže Aiša, njegova čerka koja zna svog babu. Što mislite da, na, da št, kada bi naša djeca pričala onama kako se mi ponašamo u kući u novim dresovima koje nosimo izvan onaj. Koje nosimo u kući, a ne izvan kući. Kada bi naša djeca pričala leto, Allah je dao da naša djeca znaju čuvat tajne. Pogledajte kako Aiša opisuje svog babu. Kaže poslanik, naredite Ebu Bekru da klanja. Iša kaže nemojte Boži i poslani će da Ebu Bekr klanja on dok stane kaže on odmah počne plakat neće ljudi čuti šta uči od plakanja subhanallah ilazim u drugom vjerodostojnom hadisu stoji kad da je Ebu Bekr jedne prilike htio da učini hijđu krenu za ne može više trpiti e, pritiske i sretne ga jedan mušrik i kaže mu kuda Ebu Bekre kaže ne mogu više ode napušta meku kaže Mifleke, le jehruđ vola juhrađ, ti, takav čovjek, autoritet, ugled, niti treba izići, niti treba biti izbačen. Kaže, vrati se, ja dati zime, ja ću ti dati garanciju, ne smijete niko dirati, a to su Arapi poštovali. Najvećeg nepetila je dovede neko u Meku i kaže ljudi, dok je u meki ja samo garancija, kad iziđe, radite sa im šta hoćete, i svi I svi poštuju. Pa je došao on kurejšima kod Kjabi i kaže kurejšije, Ebu Bekr je bio krenuo, ja sam ga vratio, nemoj da ga koje zijeti, on je pod mojom zaštitom. Kaže on, dobro, ali reci Ebu Bekru neko božaja svog gospodara u kući, gdje ga niko ne vidi. Pa je Ebu Bekr izišao i počeo klanjati svakim danom u dvorištu kući. Pazite, ovdje sad pojinta kaže pa su žene mušlika i njihova djeca dolazili oko njegove kuće i slušali kako on plaće u namazu pa mušljici skontali kaže zovni tog mušlika i kaže ide Ebu Bekru i recimo jer kaže on je fitna našoj, našoj djeci i našim ženama kaže sa svojim plaćem i sa svojim namazom ali pojenta je pazite plać nepresano Ebu Bekr poznat po plakanju namazu Omer radijallahu anhu je znao čuti jedan ajet i mjesec dana se razboli. Ljudi dolaze, obilaze i ga donose linđu, keks, tamo vamo, ne zna niko što je bolestan. On čuo samo jedan ajet i razbolio se. Mi pročitamo čitavu hatmu, ama jednog ajeta za nismo. Osman radijallahu anhu kaže لَوْطَهُ رَتْكُلُوبُنَا مَا شَبِعَتْ مِنْ كَلَامِ رَبِّنَا da su naša srca čista ne bi se mogla zasjetiti Allah govora <kuh> namaz koji se vraću moja draga obavi sa skrušenošću to je onaj namaz koji će ostaviti traga koji se očekuje od namaza jer mislite da je Allahu potreban namaz juče smo govorili o uzvišenosti Allaha i da nije potreban svi ljudi Kao što je došlo u hadisu, kada bi bili na najbogobojaznijem srcu, kada bi bili kao najbogobojaznije srce nekog da Allahovi robova, to u Allahovom mulku neće povećati ništa. A kada bi bili svi najveći griješnici, to Allahu ne znači ništa. Svako za sebe radi. Tako namaz, braću moja draga, nije potreban Allahu, potreban je nama, potreban je odgoju duši inna salata tenha anil fahša namaz odvraća od loši dijela i od griha. U svakom slučaju, evo da počinimo, evo da kažemo konkretno o načinima. Jer ja volim dosta puta, ako nešto već govorimo, da to bude konkretno, kao što smo iče govorili konkretno, kako ojačati vezu sa Kur'anom i kako se okoristiti od Kur'ana. Evo isto nekoliko savjeta kako, braću moja draga, povećati tu koncentraciju u namazu. Mi smo juči dotakli sedni veoma bitni teme a to je spoznaja arapskog jezika i spoznaja prijevoda. Naći nažalost živimo u vremenu kada se muslimani dobro dobro udaljili od arapskog jezika. Šejhul Islam ibn Taymi u svojoj knjizi čuvenoj Iktidao Serat al-Mustaqim kaže jednu poznatu rečenicu: El lugatu al-arabiyatu min ad-dini Kaže arapski jezike je od vjere. Arabski jezik se je nauči kao drugi jezici. Arabski jezik se uči zbog vjeri. Arabski jezik se uči zbog Kur'ana. Arabski jezik se uči zbog namaza. Arabski jezik se uči zbog znanja. Nemoguće je, zapamte večeras ovu moju izjavu danas, nemoguće je ispravno svatiti vjeru osim kroz arapski jezik. I najveći belaji umetu su došli onda kada su strani ljudi, u svinju su stranci koji nisu Arapi ušli u islam Ne znajući arapski jezik počeli su tumačiti vjeru shodno prijetrodnim ubjeđenjima i religijima u kojima su bili. Pa su nastale i Haridžije i Kaderije i mrazno razne druge sekte iz ovog, iz ovog onaj, se zove, ugla je došao problem, braćo moja draga. Znači, to ćemo prevaziti jer smo jučer govorili o bitnosti arapskog jezika i o bitnosti čitanja prijevoda. Uzmite braćo moja draga praksu koju smo juče spomenuli od neke braći ovdje, primilo što počnete klanjati, uzmite tu suru, pročitajte je isčitajte je, ako imate tefsir ibn Kesira, pročitajte tefsir ibn Kesira, šta je reka u toj suri i onda stanite u namaz. Da znate šta klanjate. Isto tako veliko pomagalo u doživljavanju namaze isprav njeste spoznaja Allaha, jučje smo isto o tome govorili da čovjek čita ajete koji govori o Allahu, o njegovoj uzvišenosti. وَنَا تَسْكُتُ مِمْ وَلَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا Nema ni jednog lista koji opadne, a da Allah za njega ne zna. Allah je stvoritelj zemlje i nebesa. To su ajeti koji ukazuju mnogi drugi na uzvišenost Allaha i onda ti, mali, molekula, staješ pred Allaha. Sam misli da neko bude priveden tamo negdje na neko ispitivanje pred neke generale, pred neke... Kako bi se tresao, došao sam kod njih. Kako se onda treba tresti insan, kada staje pred gospodara, a svjestan je svih svojih propusta i grijeha koje Allah zna i staješ pred njega. I zato kažem, priprema za namaz je veoma bitna stvar, Sam izgovor Allahu Ekber. Tam smo i kada razmišljali zašto se počni počinje nama sa Allahu Ekber, ne počinje se sa Subhanallah. Allah je najveći. Sada stajem pred Allaha, On je najveći. Nema ništa prioritetnije da o njemu razmišljam od Allaha je On najveći. Allah je veći od mojih potreba i od mojih problema. Allah je najveći. Da bi smo ikada razmišljali kad smo rekli Allahu Ekver o tim riječima. Ali da smo razmislili, vidjeli bi slasti u srcu koja proizilazi iz tog namaza, stoim pred, pred veličanstvenim Allahom Subhanehu Wa Ta'ala. Onim koji zna moje tajne, ono što je u mojim grudima. Nakon toga vraću moja draga, Znate, predaj od Selefa da su neki znali kada krenu abdestiti odmah bi pocrvenili. Pa mu kažu, počeo bi se tre šta je? Pa kaže, znaš li za koga se ja pripremam? Znaš li gdje ja trebam sada ići? Drugi način jeste, braću moja draga, da se čovjek malo prije namaza, ako mogne, ako mo, a anam oni dopusti, da se prisjeti malo smrti. Gdje Božji poslanik i rodostunim Hadisima, Preporučio kaže Iza kumte fi salatike fasalli salatemu waddi'in Kada staneš klanjati namaz Klanjaj namaz onoga ko se oprašta od dunjaluka Sam so, misliš kada bi znao da ti je to zadnji namaz A moguće je da je zadnji jer mi ne znamo kada ćemo umrijeti Moguće je da je zadnji namaz Da sebi kažeš pazi Ovoti sad zadnji namaz. Ovo ti je prilika da se upiše što više dobrih dijela. Jer vidjeli smo da se od namaza upisuje onoliko koliko smo u namazu. Pa kada bi ti neko rekao, e Habibi, ovo ti sad zadnji namaz. Da li bi ti bilo na umi ovo ili ono? Daj sad da klanjam taj namaz. To mi je zadnja opcija. Jer kao što je došlo u vjerovodostim predajama, da, da je Božji posljednik prolazio pored kabora i kaže, e ovaj sada kada bi moga ustati klanjati dva rekiata, draži su mu ta dva rekiata nego cijeli dunjaluk. Dvareki jata su im se draža od tunjaluka, zato se sjeti malo, možda mi ovo zadnji namaz, možda neću klenati akšan, i zato daj da ovaj namaz kanjam na najbolji i najpotpuniji način. Također, spoznaje koju malo prije spominjali jeste da čovjek znači, zna da će mu od namaza biti upisano onoliko koliko je u namazu razmišljao namazu i to je potvrđeno u više vjerodostojni hadisa da je poslanik rekao nekome će biti upisana desetina nekome devetina, nekome osmina nekome sedmina i tako. Znači shodno ono što čovjek bude razmišljao o namazu. Također jedna interesantna stvar zikrovi namaza šta znači subhana rabijel avim? Ti zikrovi, moja draga, u arapskom jezku imaju veliko značenje. Semi Allahu liman hamide, rabbena walakel hamd. Subhana rabijel a'la, kada svoje čelo spustiš na seždu. Subhana rabijel a'la, subhana rabijel a'vim. Subhanake, kada učimo prije Fatihje, subhanake ili neku drugu uvodnu dovu kada učimo etehijatu, da pokušamo, braću moja draga, to Allah mi čovjek kada bi uzeo sebi u obavezu za 10-15 dana značenje svih ti zikrova može naučiti. Ali nakon toga da klanja i razumije šta uči, da ne bude samo fatiha rafalno, etehijatu rafalno, sura rafalno, subhanarabijel azim samo rafalno, ne razmišljamo o tome. Cilj ti zikruva, ti zikrovi nisu samo rečenica, oni imaju značenje da odgajaju insana. Učer smo govorili o Fatihi i nadam se da ne trebamo danas ponavljati. Fatiha se dnivno 17 puta uči. Braću moja draga, uzmite Ibnu Kefira, uzmite prijevod Fatihe pa makar nauči značenje Fatihi. Razmišljaj o toj Fatihi. Da li si ikada stao na Maliki Jaumidin? Da li si ikada stao na Ar-Rahmanir-Rahim? Da li si ikada stao na Ihdi Nasiratan Ustaqim? U jednom momentu kažeš gospodaru, uputi me napravi put, tražiš od njega pravi put, nakon toga činiš djela koja su u koliziji sa tim radiš nešto što te odvodi od Allah puta. uraditi haram znači bježati od upute juče smo kazali, pazite uputa je najveća blagodat koju čovjek ima, to treba čuvati Nema prodavnice, vallahi niti mjesta na dunjalku, gdje možeš kupiti dunjalk čovjek kada krene putem islama, pa se onda okrene od islama, veoma teško, veoma teško je priči insanu srce zablokira. Zato čuvajte se da jezikom govorite gospodaru, uputi me, a dijelima kažeš gospodaru, ja odlazim od tebe. Znači da razmišljamo o tim značenjima fatihi, da je samo uputa od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zikroli koji se uče i primjer radi između dvije seđde, Allahum magfirli, vrhamni, vahdini, vodjburni, vrzuqni, vrfa'ni, vallahi, kada bi razmišljali ovim dovama. Da čovjek, čovjek bi oslo sjeti između dvije sežde, ne bi ne bi mogao učiniti drugi seždi, da, da razmišljam o ovim zikrovima. To je vraću moja draga pojenta i srž namaza. Također... Namaz se može doživjeti na jedan poseban način da čovjek iskoristi mjesta dovi u namazu. Malo prije smo se dotakli indirektno da čovjek ima probleme, pa da ode i na seđdu, pa da dole spusti svoje čelo svome gospodaru, pa da njemu dole da zaplaći za probleme, da se boji da li će u džennet ili džehennem, da moli Allah, ja, Rab, Tvoje džennet i tvoje džehennem. Ako me ti ne sačulaš džehennem, nikome drugi ne može sačuvat, sva planeta da dođe i kažu gospodaru, mi ćemo svi u džehennem, samo neko nide u džennet. Valahi, ako ga ne zaslužiš, ne možeš otići. Plači svome gospodaru, pokaži svoju poniznost. Njemu svoje probleme kazuj. Allah u poslani k'alih salatu waseram, kaži, najbliže jeste svome gospodaru onda kada se naseđi. Zato kaže, mnogo dovite. Velika je mogućnost da vam se ispuniva vaša dola. Svi imamo neke probleme. Kazujte svoje probleme gospodaru. I vidjet sutra kada gospodaru kažeš problem, ti lepdiš, okrećeš se za sebe da vidiš imaš li krila. Jer si kazao gospodaru svjetova. I zato kažem, to je taj namaz, to je taj namaz iz kojeg je Allah u crpio snagu u 23 godine nikada nije uzeo neradni dan. Ali zašto? oni je najveće crpio, njegov punjač je bio uključen u tuštek dozu, u namaz. Zato je stajao da su mu noge oticale. Zato što se nasli, naslađivao u namazu, Bilale, ustani, odmori nas namazom. La ilaha illallah. Odmori nas. Ali ova riječ, erihna biha, ona se ne može prevesti na bosanskom. Ona se ne može vraći, moja draga, prevesti na bosanskom. Ovo odmori nas, to nije adekvatan prijevod. Možda je malo adekvat, osvježi nas. Mi smo se umorili od dunjaluka, da nas osvježi namazom. Oni su se osvježavali namazom. Valah i nama danas, tako treba to osvježenje. Trčimo za dunjalukom i to je normalno. Problemi porodici, problemi u društvu, problemi u matičnoj državi, sikiraš se, treba ti taj refleš, treba ti to odmaranje, treba ti to osvježenje, da napuc, napuniš svoju bateriju, imana, svoj mobitel. Oglaši mobitel, 24 sata i gotovo. Kako mi već trpimo 15 godina, klanjamo, a bukvalno naš punjač je neispravan. U velikom broju slučajeva, evo ja sam vam rekao, na, postavite sami sebi anketu, kada si zadnji put zaplakao u namazu. Znajući šta učiš, znajući da stojiš pred Allahom, znajući da tako odgajaš svoju dušu. Također, od stvari koje su, hajde da kažemo, upotpunjavaju taj namaz, jeste priprema za namaz. Da čovjek na vrijeme, ako čiču ići džemat, da na vrijeme ustani, da na vrijeme abdesti, da na vrijeme dođe u džamiju, da na vrijeme klanja dva rekiata, da, da ne bude dotrči u namaz za diho se kod je trening, kod je imao boks i dođi u namazu, on do, do selama, on cijelo vrijeme daći. No ne zna džem. Dođi na vrijeme, klanjaj dva rekiata, nek ta dva rekiata budu zagrijavanje vidio si kakvo futbaler kad hoće igrat lopte, ne ubaci ga odmah u utaknicu. Haj, kaže, malo se zagriji. Ta dva rekjata, nek šetan tuj, potroši sve onje džokere koji ima. Kaže, a kad ćeš auto? Pa, aj, vozit sutal, ti se u na A, bolil te zub? Ne boli me zub. I on, sve što ima, ti ispita je ti ispita na fili. E, kad dođe, kažeš mu, e, gotovo, sad sve odgovore znaš, niješ mi še šta pitat. Ali, vidi, kad ti dođeš nakon zadihan u namaz, e, onda on, pošto nisi zagrijao motore onda on tebe počne, e, ej Jessi kačiš na trening pa sutra pa i onda odjednom čuješ viće, hođa assalamu e, alaikum sta firullah pa ja ne znam gdje sam bio cijelo vrijeme sam ja trenirao boks jedne neprilike vjerujem da vas dosta znate u priču ali na kod smiješna i malo poučna kaže jedne prilike hođa klanju i ljudi se razišli, koliko klanju dva rek ili četiri jata jedni kažu klanju i dva kažu drugi četiri sigurno ovi jedni kažu je dva sigurno kaže jedan čovjek dva je sigurno Kažu, kako? Ja, kaže znam, fino, svaki dan kad stanem Allahu Ekber, ja, kaži, uđem u autobus i, kaži, vozim se dole do Mostara. Danas, Boga mi upo, kaži, puta, dole neđe, kaže u konjicu, hođa, kaže sela ali, kaže sto posto nije završio namaz. Upo puta, kaži, stao, veli, fali još dva rekiata, ja sam tek u konjicu, stigo, do kraja namaza, stigo do Mostara. On sve razgledao namazu, od Sarajeva do Konjica, dol do Mostara. Pogledaj o čemu naši ljudi, a svi smo taj insan, samo što je on bio iskren, a mi ostali filozofiramo, postavi sebi pitanje i vidi koliko si u namazu, pa ćeš vidjeti koliko smo prisutni. Također, braću, moja draga, vezan jučer smo govorili o Koranu, ali ove dvije teme su isprepletene da čovjek ne požuruje sa kirajetom, da uči ajet po ajet, to je po velikom broju čenjaka sunnet. Alhamdulillahi, robbilalamin pa staniš. Razmisli o ajetu, neće tu pokvariti namaz. Alhamdu lillahi rabbi lalemina. Oh, ali dačer i valdok god, čovjek će neću ga vidjet. To je Belaj. Požuri Habibi sedam ajeta u jednom dahu. Sunnet je znači da se ajet po ajet uči da se staje na svakom ajetu. Da se razmisli o tomi. Također, Rekli smo i juče, ali vezano za današnju tematiku uljepšavanje glasa u namazu, čovjek da ustani, ako ne zna mnogo Kur'ana na pamet, da uzme Kur'an stavi predasa ili uruku ili neki stalak i da uči iz Musafa, nema smetnji, pogotovo kada je u pitanju na fila. Također, od stvari koje su lijepe, da čovjek klanja blizu određene pregrade, da li, je to, da li je to zid, da li je to nešto znači što će mu spriječiti, Odvlačenje pažnje, mi imamo ljudi dođe uđe u džamiju i odma dok uđe tu stane i sva je džamija gore ispred njega, a e on to tako istane jer gore kad bi stao kodzin on ne gleda, mora gledati tu zid. a on hoće dole da stane i da onda sve fino može razgljati u namazu ko je došo ko je ušao, kakve su šare na čilimima, sve živo da može pregledati. Ko je gore diže ruke u namazu, kakve su koga čarapi, kakve je koga jakna, sve on to vidi. Zato je preporučeno, po nekim učenjacima čak je to i važib da čovjek klanja blizu perde i blizu sutri koja od njega daleko možda neki metar. I na taj način će čovjek svakako povećati svoju koncentraciju. Gledanju mjesto seđdi. Kod nas ljudi svugdje gledaju osim u seđdu. Gleda kroz prozor, jeli li oblašno, kakvo je vedro, gleda ko je dole zjevno, ko diže ruke, ko ne diže ruke, kakvi su čorapi, imali krompira po čarapama, nemali, Sve živo, njega je interes osim namaz. Zato što ne znaš što je tu. Zato je propisano, čovjek gleda u mjesto seždi kako bi na taj način povećao koncentraciju. Također lijepo je, lijepo je da čovjek uči različite sure na namazima i različite zikroje. Da ne bude uvijek subhaneke, subhaneke, subhaneke. Otište u knjigu tamo šeha Albanija pa pogledajte koliko je vjerodostojnih dova koje suče Prijefatije šeha Albanije naviju kroz vjerodostojan sunnet možda oko desetak različitih dova. Mi znamo Subhaneke i njega ispalimo rafalno, nikad u životu se nisi zaustavio šta li Subhaneke znači? Pa razno razne znači predaje koji su došli da se namaz može klanjati na više načina. Sve to obraću moja draga učenjaci preporučuju i da ne bude da uvijek samo učiš kulovala elem terekefe, kulovala elem terekefe, da učiš neke druge sure kako bi povećao svoju koncentraciju. <klim> Također lijepo je da čovjek malo uzmije knjige prvih generacija, pa da vidje kako su oni klanjali. Kada vidite Allaham i središnik nekad čovjek da to nije zabilježeno u vjerodostojnim knjigama, u vjerodostojnim predajama, pomisliš da su zaista bajke. Da su ljudi stajali u namazu kod kiabe i ptica dođe, stane i na njega i misli da je to kip. Stoji ptica na njemu Nana Mahabibi, najekspreksnija Čela ne može se spustiti Razumiješ? Nana Zato što idemo gore dole, gore dole Ona kaže, ne može se ovo ovaj, ne na njega spustiti Na ove se spuštale ptice Dođe ptica, stoji na njemu Zato što je toliko dugo stajao Tako je bio skrušen Dođe ptica na njemu Drugog dođe, pored njega stoji star mešćic Sruši se dio mešćida On klanja, poslije preda selam Tamo se mešćic srušio On nije čuo da se mešćic sruš Trećeg ujede osa ili bumbar, teče mu krvni iz lice, on se ne pomakni. U nas muha, ako ispred tebe tri metra naletila, ti za njom gledaš. Kam da dođe i na tebe? Ha, čoveče, jezikom bi je dofatio. Ko od dođe, ujede ga, on ne osjeti. Zašto? Zato što su bili predani. Čuvi da čitate, da pokuša malo to do kući, da pokuša to stići, jer i oni su bešeri, i oni su insani, nisu oni bili od ćelika, nisu oni bili od diamanta, bili od krvi, od mesa. To je duša koja se može izgraditi. I danas dan imamo slučajeva, ja evo imam jednog profesora, koji odrastu u jednoj izuzetno čestoj poroci, on kaže, moj babo od... 30 možda godina, kako se ja, kaži, znam, svaku noć po 6-7 džuzeva kurana uči na noćnu namazu. Svaku noć. Nema, kaže jacija se kanja i baba odmah ide spavat. Nemoguće da dođe neko na prelon da on negdje ide poslije jacije. Legne spavat, spava 2 ili 3 sata, ustaje i po 7-8 džuzeva svaku noć 30 godina čovjek A Znači, da to ne mislite sto bajke, da je to nešto prilije često godina. Imamo takvi primjera i danas da ljudi žive sa Kur'anom, ljudi uče Kur'an. Zato kažem da čovjek uzme malo knjige, kad mu dosadi kuckat na Facebooku, pa da malo pročita, onaj kak se zove, da vidi šta su, kako su oni živjeli. <tak> Također, lijepo je, ako ima gdje kakvi knjiga koji govori o vrijednosti, skrušenosti u namazu, da čovjek s vremena na vrijeme iščita je tu te tematiku tu, kako bi onaj se prisjetio takvi stvari. <tak> Isto tako imamo jednu Pojavu koja dijeluje na skrušenost to je da ljudi šute nekada u namazu. Zapamte danas isto veliko pravilo, ne postoji vrijeme kada čovjek šuti u namazu, osim kada imam uči fatiho i ono kada on uči. Ali u namaz, da li je to na etehijatu, da li je to na rukuu, da li je to na seždi, da li je to u namazima koji se uči u sebi, nema braćo moja draga vremena. Ja gledam dosta brači, ako klanja do te brat, miči prstom na etehijatu i završi, prestani micati prstom, nauči više ništa. To nije vrijeme kada se šuti. To je to je vrijeme kada se dođa uči. Allahu postani kaže, "Felihhtar min ad-du'a imaša." Kada pročiš etehijatu i selavate, kaže, "Odaberi odola šta hoćeš." Tu je ponekima čak vrijeme kada se dova prima kod Allaha. Dovi tada, hoća nije već predao selam, ako klanjaš za nekim izvjetno pobožnim, onda znači, ona iako mi u doslođe meneš, stići proučite tahijatu. Ali ako si već stigu, tu nije vrijeme kada se šuti. Rekao si tripu, Subana Rabi Lazim, šuti. Ne, reci deset puta. Ako ne znaš nikakvu drugu dovu koji učio Božni poslanik na ruku, 10 puta ponavljali Subana Rabi Lazim, šta šuti, to ni vrijeme za šuti, na sređdi. Rekao su, triput Suvana Rabijel, evo vaj šuti. Ne, uči dovu. Pogotovo ko je na fila, uči dovu na bosanskom jeziku. I tako dalje. Generalno, znači šutnja je propisana samo kada imam uči fatihu i kada imam uči kirajac svoj. Mimo toga nima, braćo moja draga, šutnji. Ja dosta puta, čak imamo jednu veliku, tu sam ja spominjao u poglavlju grešaka u namazu, da ljudi donesu početni tekbir i onda zatvori usta, nemiče jezikom i tako u mislima uči. Vraću, moja draga, to nije kirajt i takav namaz je neispravan. Minimalno što čovjek mora micati jezik i usne. Pa makar ga drugi ne čuli. Znači, islamski učinjaci kažu, nije kirajt da čovjek uči u mislima. A ja sam gledao koliko hoćeš, ljudi, on, da ne uponašam, onaj razlavi. Ti vidiš, on razglije da... I odjednom, odjednom ode odjednom ode na ruku. Znači to je neispravno, braću moja draga, i svakako onaj čovjek treba da uči kako bi tu povećalo njegovu koncentraciju. Isto tako, ostvari stvari koje će nam pomoći da svoj namaz doživimo dobro jeste Juče smo rekli jedan sunnet koji je izuzetno zapostavljen a to je da čovjek u kući ima mjesto koje se zove musalla gdje uvijek klanja tu to je bila praksa ashaba su zvali poslanika i kaži dođi poslanice u moju kuću da mi odrediš jedno mjesto gdje će biti moja musalla i to je bilo poznato kod selefa da su imali u svojim kućama mjesto gdje stajala znači sejdada ili neka znači druga drugi predmet gdje su klanjali Tu mjesto da čovjek pripremi, da tu ne bude nešto šareno, da ispred njega ne bude brusli, da ne budu koride, da ne bude harem dole kiabe i on cijelo vrijeme klanja e, da li je sad gužak o čabi, e, bi ja volio doti sad dole zemzema se napit. I tako cijelo vrijeme razmišlja, znači da pripremi mjesto za namaz. I braću moje, draga, namaz je nešto veliko. Za namaz treba pripremiti vrijeme, treba pripremiti mjesto, treba pripremiti se duhovno. To je nešto veliko. To što mi ne radimo, to je, braćo moja draga, nije dokazi ispravnosti. A sajpsu znat doći poslanji i kaže poslanjiće dođi pa da mi klanjaš na jednom mjestu da to bude moja musalla. Čak kroz druge rivajete kada se govori gdje je ženi namaz vrednji u džamiji ili u mestidu njene kuće ili u mestidu njenog dvorišta. Znači žena ima u kući mjesto gdje ona klanja. To je, čak učenjaci razilaze da li tu žena može biti u etikafu u svom mestinu unutar kući. Ali to je ta znači takozvana musadla unutar kući. Također znači da pripremimo mjesto, da to bude mjesto adekvatno za namaz. Da čovjek i sa sebe i okolo sebe sklon i nešto što će mu privlačiti pažnju da li slike da li neku šarenu odjeću kao naša braća dole afrikanci pa Boži poslanika Ali se Latus je bio poslanik pa je jednom ovu kao odjeću koja je imala pruge po sebi hadi su bari muslimu dok je završio nama kaže Aisha Aisha nosite ovo od mene kaže ove pruge po, po odjeći kaže one su me umetale u namazu privlačile su moju pažnju dekoncentrisale su poslaniki Kaleh selam Kod nas dođeš u namaz, meni se dešavalo koliko puta, ispred tebe Ahi, safu na leđima tekvan do. Ti cijelo vrijeme treniraš tekvan do iza njega. Na leđima mu neki igrač, neki pjevač, na leđima se bodo, bodu u volovi. I ti cijelo vrijeme pratiš koridu volova u namazu. Čeba, takav ljudski mozak, kada je poslanik Alihi Selat u Eseram toga ometalo, mi smo deset puta preći. Natpisi, Coca-Cola, Pepsi, tebi cijelo vrijeme pršće unos njegova Coca-Cola sa, sa majice, ne znam nija sve šta se ne dešava. Tako da čovjek znači kada odlazi u džamiju, nažalost mi nerijetko taj bontom džamije znači ne nepoznajemo, kada je u pitanju, vam mogu navesti mnogo primjera, e, doćemo i do toga, čovjek dođe u džamiju, ja sam evo uskoro, hajde da reknem evo, ovih dana u Bičju na jedno mjesto klanju, A klanjuju sam kod jednog čovjeka, vjerovatno je čovjek težih duhanđija, kod sam kod su klanju. klanjuju, to čuje se na dim, gluho, bil ne mreš ostati, čovječe kod sam kod pečice, kakvi. Znači čovjek da pazi na miris, na izgled, na boju odjeće, na čarape, da ne budu to čarape od 1968. Znači se nisu nikad prale, da se operu, da znači onaj, ne uznemiravamo druge ljude, braćo moja draga. Također, rekli smo, indrekno smo malo prije spomenuli, to je spojenitu hadisima, vjerodostnim bohari i muslima, da čovjek, pazite subhanallah ilazim, kada čovjek vidi koliko je hadisa izrečeno on namazu, sve kako bi čovjek taj namaz što savršenije klanju. Boži poslani, pazite, od toliki obaveza ima vremena da nas upozori i kaže, nemojte klanjati kada je hrana prisutna. Hrana, postane ti još klanjati, sada će, veli žena, sada će začes da klanjam pa da onda kad se nagruham, da legnem i da se razrahatim. Sada će začes, kaži, sklanjati. Hoćemo to... Ima u vraću, moja draga, neko auto piši slovo V 8254 treba da se skloni V... 854 vjerovatnoovi da i to može funkcionalno genčki. A, slučaj, ja znam ta vaša slova. U svakom slučaju, znači vraćam moja draga u prisustvo hrani. Čak su kazali islamski učitelji, al to ne bude da to ne bude da to ne bude e, prevara. Pa kad god hoće hođa uči te zam ženi, ženo pravi aj. E. Znači čak je čovjeku ako je, ako je postavljena hrana, a zna džema to znači klanja ti Da ne ide u džemat, dozvoljno da je to razlog validan, da ne ide u džemat. Ali da to ne bude, razlog prevari. Već se desi jednom u petnih dana, ezan uči, žena postavila hranu, a ti gladan. Sjed, jedi i klanjaj onda sam kod uči. Pogledajte koliko je Božji poslanik paziju na namaz. U ovom istom hadisu kaže nemojte klanjati u prisustvu hrane i nemojte klanjati imate potrebu fiziološku. Veliko ili malu. Eh, veli, dok sam pod avdestom začest da klanjam, pa ću onda ići I onda on ode u džemat, hođa, učio sam kulu valla i velasr. Jes, kaže, vrat te odužio. Nije on odužio, tebe natralo u WC, a vi bi trebao si otići u WC, pa makar ne klanjati u džematu. Znači, poslanik hoće da kada stanješ u namaz, da te ništa ne ometa. Isto tako da čovjek ne klanja u vremenu kada je pospan da ne prema ljudima koji razgovaraju. Ja sam navodio nekad primjer, pa smo se malo smijali. Pričao nam jedan brat kaže, u ratu kaže, moj babo postavi televiziju i kaže, klanja i gleda dnevnik. Kaka, kakav je to namaz? Ili ima neko bavište i nešto? Znači, autorenaut neki. Opet, Renu. Ako bude isti onaj vrat odjučije, teško se njemu. Renaut Space Schwarz tako na što piše. Naoca tablica 825Y. Hoće ove sese da izađe napoje smeta, baš u sredinu je Pa ima liko gore u da nije neko gore u gornjem mešćidu. Pitao sam gore, onaj gore glavni štano me dole, kaže, pite dole bolje. Čekaj. Da... Mora da izađu, kaže. Ako ima... Evo sad ćemo vidjet, sad ćemo vidjet. Znači nije dobro da se klanja prema ljudima koji razgovaraju, koji čoveka umetaju, a sve drugo potpada pod taka propis koji plaćaju moja draga nerijetko nam se dešavalo pogotovo u namazu kada džematile klanjamo da imamo čovjeka koji klanja i ne može se obuzati pa uči poluglasno i ti onda ne znaš šta se usav namazu klanju, znaš sve šta je on učio i tu se nerijetko dešava. se ljudi znači pazite braćo moja draga makar bi u Ibade, tu božji poslanike zabranjuju da se ljudi uznimiravaju, pa makar učeći kur'an i zato kom neko sugeriše i kaže dragi brate ometaš mu namazu private tu sugestiju jer meni se dosta puta dešavalo Ja počnem učiti tehijatu, on odjednom kaže Allahumme salli ala Muhammedin. Ja se moram vratiti na Allahumme salli ala Muhammedin. Ja ako se ošo prije njega, moram tu nastaviti. A ja, Bibi, sve pomijete me. Allahumme barik, Allahumme barik. Ja dje god da se moje tehijate, adim, barik. Gde ću, a Bibi, po, sve mi failove pobrkav. Ja u Fatih ićim veledali namenom kaže maliki ja umidin. Ja se vratim za glede malikim, ne znam gdje sam. Izgubim se. I to se dešava često. Znači, pazite, ako vam neko to sugeriše, znači private tu sugestiju jer tu je zabrajno, braćemo ajde da jedni drugi uznemiravamo, pa makar bilo i onaj učeći Kur'an. Također, od stvari koji će nam pomoći jeste da čovjekom gljeda predasi, da se ne okreće, okrećaj ne namazuje pokuđeno, nekada može biti zabrajno. Podizanje pogleda u nebo je strogo zabrajno i Boži poslanik je zaprijetio ljudima koji podižu pogled u nebo, kaže ili će prestati ili kaže će im se znači ukočiti njihovi pogledi. <kuh> Ima mnogo toga, levo evo da, da vidimo imali još nešto plaho korisno, pa da inša ovo naše druženje prevodim, prevodimo kraju. To je to, braćo moja draga, molim Malađe, lišam da vas nagradi za vaše onaj strpljenje.